Istoria noastră arzândă, cea mai cea dintre cele mai cele cinstite istorii, Limba rămâne, carte de vise a inimii mele, visul de aur al zilei de mâine. Numai prin limbă vom fi totdeauna, fără de limbă perim cu tot ce avem și n-avem. În ea niciodată nimic nu-i minciună. născut ne-a fost pe timp de fortună, Trecută prin veacuri de-un negru blestem. În limbă totul e scris și a pus, Cine a venit și cine s-a dus Și cine cuvântul ni l a dat ori ni l a impus. Dar printre neguri se vede izvorul De unde ne vine mahna și dorul. Iar dacă vreți, Chiar și tristețe, trei semne desfântă noblețe, cântată doios de iarbă de jos, de frunză de sus pusă nespus, de frumos și doios fără apus, păzită de un teafăr și mândru luceafăr acea dintotdeauna stea solitară, cine a luminat blând, în desară, demnitate și moarte și numele. Limba în care ne nasc plângându-ne mumile.